Коли я розповів про все майору Йоткову, він посвистів чи то насмішкувато, чи то безнадійно, тоді підморгнув у бік Васильєва. Це він штовхнув тебе на цю інтелігентщину розшаркуватися перед фашистським конструктором? Та ні, капітан Васильєв якраз стримував мене. Я сам подумав, коли цей шмід не клюнув на союзницькі обіцянки-тятянки, то чому би не спробувати нам з нашим авторитетом і з авторитетом нашого вождя? Одразу видно, що ти, нерозвідник, зіткнув Йотков. Уяви собі, що я, перш ніж брати язика в тилу фашистських позицій, став би розпитувати його, чи хоче він стати цим язиком і відмарширувати разом з моїми хлопцями на розташування наших військ. Привів би я хоч одного язика за всю війну. А я привів їх 23, і були там не тільки солдати і ефрейтори, а й лейтенанти, майори, навіть один генерал, щоправда, скверненький, не строєвий, а інтенданські, та все ж генерал. Тепер тобі сам дається в руки вчений фашистські генералюга, ти починаєш розводити мерехлюндію, бажаєте, не бажаєте, ми вас просимо, бітьте, дрітте та його треба хапати, поки тепли, як кота у мішку, мерщив нашу зону, а там хай розбираються. «Стривай, ядков», – наставив я на майора свою широку долоню. «Ти ловив, хапав, цурпелив, це ти вмієш, не заперечую, хвала і слава, а я тільки стріляв, і стріляли в мене. Здається мені, стрілянина втихла». «Хіба тільки стрілянина? Невже і сьогодні треба ловити, хапати, цурпелити?» Йотков засвистів насмішкувато і безнадійно. «Не треба тебе було залишати з Васильєвим. Він може обінтелігентити чоловіка за годину, а ви ж були разом цілий день. Послухай мене, сміяне, ще раз. Треба було цього німця хапати, поки тепли, і везти в нашу зону. А тепер що? Тепер я повинен доповісти про все нашим дідам». «Що ти не обіцяв тому високолобому?» Я прилічив на пальцях. «Запрошення від самого товариша Сталіна. Всі умови для наукової роботи. Науковий інститут в Москві. За Ельбою, на першому ж аеродромі, Шмітта ждатиме літак, який одвезе його до нашої столиці». «Не обіцяв ти більше за Михайла Івановича Калініна», посміявся Йотков. «Але, думаю, нашому начальству тепер відступати нікуди». Приперти його до стінки. Хто ж то знає, може так і треба було діяти, і може ти справді одержиш дідуся за цю операцію. Я б так не зумів. Ця б царап цьому фашистові, це б я провів на найвищому рівні. Схопити його як військового злочинця, за це я обома руками. Але самому гризти чорні сухарі, а вчорашньому вбивці обіцяти солодкий пряник – «Не від такого мене увільніть, не той характер». Він вважав, що в мене якийсь особливий характер. Може, просто українська опертість, яка вже давно війшла в приказку, а я й сам подивувався тоді своїй поведінці, зумовлені не знанням і розумом, а, скоріше, невиразними перечуттями і несвідомим прозрінням у будучність. О, благословенне незнання! Чи міг я тоді знати, що на острів – Пенемюнде, цю диявольську кузню смертоносних знарядних, які ще вчора порядкували Вернер фон Браун і цей же Шмід, вже прилетів наш майбутній головний космічний конструктор Сергій Корольов. Висмикнутий буквально вчора з дабірної шарашки і зодягнений у форму полковника, яким ніколи не був та й не міг бути, бо що таке полковник для генія? Я не мав ніякого уявлення ні про ракети, ні про їхню потрібність для соціалізму, ні про їхнє велике благо і не меншу загрозу для людства, ні про те, що цей німець може пригодитися чи то для високого блага, чи може ще для більшого зла, ніж у цій страшній війні. З святою наївністю кадрового офіцера, який звик не тільки виконувати накази, але й загарбувати все на завойованій території, я діяв за споконвічним українським принципом – що Бог дасть, то все в торбу. Тому, побачивши цю живу німецьку машину, творення наймогутнішої зброї на світі, про атомну зброю я тоді ще нічого не віддав, я вже не міг випустити її з рук, не подарувати їй, своїй багатостраждальній, але ж великій і приможній вітчизні,